Imagine que você tem uma conta corrente e a cada manhã você acorda com um saldo de R$ 86.400. Só que não é permitido transferir o saldo do dia para o dia seguinte. Todas as noites, seu saldo é zerado, mesmo que você não tenha conseguido gastá-lo durante o dia. O que você faz? Você irá gastar cada centavo, é claro. Todos nós somos clientes desse banco de que estamos falando. O nome dele é Tempo. Todas as manhãs são creditados para cada um de nós 86.400 segundos. Todas as noites o saldo é debitado como perda e não é permitido acumular esse saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs sua conta é inicializada e todas as noites... As sobras do dia se evaporam. Não há volta. Você precisa gastar vivendo no presente o seu depósito diário. Invista então no que for melhor para a sua vida. Na felicidade, na saúde, em pensamentos positivos e no sucesso. Agora não perca tempo. O relógio está correndo. Faça o melhor para o seu dia a dia. Para você perceber o valor de um ano Pergunte a um estudante que não se dedicou como devia aos estudos E vai ter que começar tudo de novo Desde o início Para você perceber o valor de um mês Pergunte a uma mãe que teve o seu bebê de forma prematura Para você perceber o valor de uma semana Pergunte para um editor de um jornal semanal Para você perceber o valor de uma hora Pergunte aos apaixonados e enamorados que estão impacientes para o momento do próximo encontro. Para você perceber o valor de um minuto. Pergunte a uma pessoa que perdeu um avião e deixou de participar de uma importante e decisiva reunião. Para você perceber o valor de um segundo. Pergunte para uma pessoa que conseguiu evitar um grave acidente. Para você perceber o valor de um milésimo de segundo. Pergunte para um atleta que ganhou uma medalha de ouro em uma Olimpíada. Valorize cada ano, cada mês, cada semana, cada dia, cada hora, cada minuto e cada segundo na sua vida. E, se possível, gaste todo o seu saldo diário com alguém especial. Lembre-se que o tempo não espera por ninguém. O ontem é história, o amanhã é mistério. O hoje é uma dádiva, por isso é chamado de presente.